Так вигукував військовий писар, і байдуже йому, що круг його наче море іграє. І так як от хвилі розходяться перед байдаком, а заду знов буркочучи зливаються, так ті козаки спершу проступляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. Як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати. Чи чуєте, що пан писар глаголе?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 Гетьман, гетьман прибув, пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка, зараз деякі бурлі схаменулись, подумали про свою голову. Сомкобо жартів не любив. Щирий і незлобивий був лицар, да вже ж як і допечуть йому, то стереже тоді кожен. У таборі в нього або в поході знай свою лаву не так, як у інших. Тим в той били, Сомківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сомко усі старі, значні козаки, а військова чернь, те байдуже, їй, аби воля. От під сюд то волю і під'їхав Іванець із своїми запорозцями. І пішло усе, як в казані, кипіти. — А що, пане гетьмане, — каже Шрам? — Може, ще й тепер за свого писаря заступися? Сомко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету. — Дай лиш, сину, мені, свого буншука, — каже Шрам. — Я ліпше от якого-небудь недоляшка у тебе попорядкую. Сомко Отдав йому мовчки. Бідна козацька голова подумав сам собі шрам. А так-то завсегда доводиться нам та честь та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать і на твою душу чигають. Так собі міськуючи, обійшов він з Бунчуком увесь табор і всюду постановив варту, щоб ніхто вночі з табора не вештавсь і до табору нікого без оклику не звілів пускати, да й ні на часиночку не дав собі відпочинку. Де козаки чи кашу варили, чи круг огнища з салом на спечках сиділи, тихі речі не про що вже, як про чорну раду ведучи, він до них і пристане. І як спом'яне старого Хмельницького, як тоді в козаків була воля і дума єдина, то козацтво наче й протверезається. А іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї душі до кротості, да до любові, то козаки так як ті бджоли от кропила, погудуть та й осядуть.